Проте лишилася на своїй клітинці. Біла королева відтягнула Рона в бік. Він був, здається, непритомним. Затремтівши, Гаррі перейшов на три клітинки ліворуч. Білий король скинув свою корону і пожбурив її Гаррі під ноги. Чорні виграли. Фігури вклонилися і розступилися, звільнивши шлях до дверей. Востаннє, кинувши розпачливий погляд на Рона, Гаррі з Герміоною зайшли у двері і попрямували наступним переходом у гору. «А що, як він?» «Усе з ним буде гаразд», – сказав Гаррі, намагаючись переконати в цьому й самого себе. «Як ти гадаєш, що тепер?» «Спраут підготувала пастку диявола». Флитвік, мабуть, зачарував ключі. МакГонегел здійснила трансфігурацію, щоб оживити шахові фігури. Отже, лишаються закляття Квірила і Снейпа. Підійшли до наступних дверей. «Усе нормально?» – прошепотів Гаррі. «Давай!» Гаррі штовхнув їх. На них війнуло жахливим смородом, і вони швиденько прикрили носи мантіями. Їхні очі сльозилися, а просто перед собою на підлозі вони побачили вже задубілого троля, ще більшого, ніж той, з яким вони билися раніше, із кривавою гулею на голові. Добре, що нам не довелося битися з оцим прошепотів Гаррі, обережно переступаючи через товстезну ногу троля. Мерщій тут нема чим дихати!» Вони відчинили наступні двері, боязко очікуючи нових сюрпризів. Проте нічого страшного не побачили. Там стояв стіл із сімома поставленими рядочком пляшками різної форми. Снейпове закляття, сказав Гаррі. Що робити? Вони переступили через поріг, і відразу за ними в одвірку спалахнув вогонь. Це був незвичний пурпуровий вогонь. Тієї ж миті взялися чорними язиками полум'я двері попереду. Вони потрапили в пастку. Глянь! Герміона схопила сувій паперу, що лежав біля пляшок. Гаррі зазирнув їй через плече, і вони прочитали. Попереду загроза, безпека вже позаду. Та дві з нас можуть повісти, як дати собі раду. Одна з семи підкаже, як досягти мети. Як іншу раптом вип'єш, Назад повернеш ти. У двох із нас налите вино із кропиви, А ще у трьох – отрута для шлунка й голови. Тож вибирай, Інакше назавжди тут заснеш. Щоб вижити, Чотири підказки ти знайдеш. По-перше. Як підступно отруту не ховай, вона завжди ліворуч від кропиви. Вважай. По-друге. Різні пляшечки стоять по два кінці. Як хочеш рушити вперед, не руш Плящини ці. По-третє, всі ці пляшечки за розмірами різні, але ні карлик, ні гігант не містять трунки грізні. І по-четверте, другі з краю однакові на смак, хоч зовні близнюками їх ти не назвеш ніяк. Герміона полегшено зітхнула.